În cer și pe pământ, el nita, și sfânt. Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, și anunță deschiderea celui de-al lea program din ciclul nostru de emisiuni. Tematica acestor programe este constituită dintr-un șir de cugetări și meditații ale preotului Niculiță asupra fiecărui verset al Noului Testament. Astăzi, după ce vom avea mai întâi istoria zilei, ne vom începe lecțiunea noastră de zi cu citirea versetului 13 a capitolului 2 din Evanghelia după Matei, citire urmată de explicațiile care însoțesc. Istorioarea de astăzi privește pe regele Prusiei, un eveniment din viața sa când era în vârstă de 13 ani. Istorioarea poartă numele Friedrich Wilhelm III. Regele Prusiei încă din copilăria sa, ținea mult să spună numai adevărul. Când era de 13 ani, într-una din zile, fu întrebat de unghiul său asupra celor ce învăța ca școlar. Printre acestea era și geometria, știința măsurătoarei. Copilul răspunse minunat: Foarte bine ne poate, îi zise unghiul. Cu mare plăcere văd că ai multă ținere de minte și că pricepi bine cele ce înveți. Măria ta, răspunse copilul, nu sunt vrednic de laudele Măriei tale, căci am fost întrebat tocmai asupra ceea ce am citit și învățat azi dimineață. Dragostea ta de adevăr, scumpul meu nepot, îmi face și mai mare plăcere decât știința ta. Fii totdeauna neprefăcut și vrednic de încredere cum ai fost azi cu mine. Nimic nu e mai de disprețuit ca minciuna și nimic nu ridică mai sus un rege decât adevărul. Iar acum socotesc că este rândul nostru. Urmează adică să mă cercetez eu pe mine însumi și tu iubitul meu ascultător pe tine însuți. Cum stăm noi în relație cu spunerea adevărului? Iată o întrebare foarte mare asupra căreia ni se va cere odată socoteală. Haideți acum să medităm puțin asupra acestei întrebări în timp ce ascultăm o cântare. Că Iisus aș vrea să fiu în inima mea, mea. Că Iisus să Că Iisus să Vom da citire astăzi versetului 13 al capitolului 2 al Evangheliei după Matei, unde citim despre nașterea după trup a fiului lui Dumnezeu. Versetul sună astfel. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Ne aflăm așadar în împrejurarea în care magii veniți la Ierusalim să se închine împăratului născut de curând al iudeilor după ce au adus închinarea, se întorc înapoi pe un alt drum așa cum au fost înștiințați de un înger în vis iar Iosif și Maria sunt înștiințați printr-un înger, așa cum am citit versetul, să fugă în Egipt. Îngerii acești slujitori ai Domnului sunt puși de Domnul să păzească pe și lui pe pământ. Spune Sfântul Ioan Gure de Aur că fiecare credincios are un înger al său, care necontenit stă lângă el, îndrumându-l și păzindu-l peste tot. Așa a fost păzit și pruncul Isus. Irod are să caute pruncul ca să-l omoare, ne spune versetul. Ținta lucrării vrăjmașului este pruncul. În toate timpurile el a urmărit pruncul, adică pe Domnul Iisus a urmărit adevărul. Prezența pruncului în vreun loc îl tulbură atât de mult pe satan încât leagă de tulburarea lui toată lumea din jur. Irod s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, așa citim la Matei 2.3. Nu-l interesează pe vrăjmașul nici scutecele pruncului, nici lui. Nici casa în care stă, nici familia lui, nici cetatea în care se află. Nu, toate acestea n-au nicio valoare pe el. Pe el îl interesează pruncul pe care vrea să-l omoare, chiar dacă ar nimicii o lume întreagă împreună cu el. Unde este pruncul, acolo se produce schimbare. Unde este Hristos, acolo toate temerile vechi se răstoarnă. Hristos cel viu. Umple cu viață locul pe unde trece, iată de ce se teme Marele Irod. El nu vrea să fie deranjat în împărăția lui, deși pruncul este un împărat, dar nu din lumea aceasta. Când se ivește pruncul, fie într-o inimă singuratică, fie într-o comunitate, satana mobilizează toate forțele sale ca să prindă acest slăvit prunc și apoi să-l omoare. Poți să fii om foarte religios, poți să îndeplinești toate formele unui cult creștin, oricare ar fi el, să te ții cu cea mai strictă regularitate de toate slujbele și sărbătorile, să nu lipsești niciodată de la adunare sau biserică, dar nu asta îl interesează pe Irod, pe vrăjmaș. Vrăjmașul vrea pruncul, adică pe Hristos cel viu din inimă. Formele îi sunt chiar plăcute pentru că mulțimea formelor fac să se piardă mai repede esențialul, fac să se piardă adevărul. Mulțimea scutecelor fac să înnădușe sau să piardă pruncul. Iată, se povestește despre doi părinți tineri care au fost invitați la o petrecere în casa unui prieten. Ei aveau un copil de curând născut pe care l-au luat la această petrecere. Acolo l-au așezat pe un pat unde se puneau hainele invitaților. Petrecerea a început, iar oamenii înfierbântați de vin n-au mai ținut seama de pruncul care dormea înfășat pe pat lângă haine. Ei au pus haine lângă prunc până l-au acoperit. Târziu, când s-au trezit părinții, au căutat pruncul să plece acasă, dar vai ce nenorocire! Pruncul murise înnădușit în haine. Ei, ocupați cu altceva, au uitat de prunc. Așa face diavolul și astăzi. Ispitește pe oameni să se ocupe cu altceva, cu forme, cu ritualuri, cu rânduieli, cu serbări, cu probleme confesionale, cu tradiții învățate de la moși strămoși, dar uită de prunc, de Hristos. Toate aceste, așa zis, haine, acopere pruncul. Îl înădușe și moare Adică nu mai trăiește în inima lor Ei sunt preocupați de tot felul de rânduieli De ritualuri, de tradiții și alte lucruri neglijândul l pe Hristos care este adevărul Satana Irod urmărește pruncul Hristos pe toate căile Să nu lăsăm deci să ne copleșească treburile pământești Lucrurile lumii acesteia Rânduielile și așezămintele oamenilor ca să nu acopere pruncul Hristos în noi. Toată grija noastră trebuie să fie pruncul. El este viața noastră, bucuria noastră, lumina noastră. El este tot. Dacă îl pierdem pe El, suntem pierduți pe veșnicie. De aceea suntem călăuziți și îndrumați cu atâta stăruință ca Hristos și cuvântului să locuiască din belșug în inimile noastre. În versetul următor, la versetul 14 din Matei, capitolul 2, aflăm că Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Iubiților, a te bizui pe puterea lui Dumnezeu și ai aștepta ajutorul fără a asculta de porunca lui este o zădărnicie. Puterea lui Dumnezeu intervine numai atunci când viața noastră este în armonie desăvârșită cu voia lui, și când după ce am aflat voia lui, ne sculăm din locul în care ne aflăm, adică din toate părerile și concepțiile noastre și ale altora din jurul nostru și urmăm voia și porunca lui. Dacă Iosif n-ar fi ascultat de voia lui Dumnezeu și de porunca lui, care îi spunea, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt, ce ar fi rămas în Iudea, abizuindu-se pe faptul că puterea lui Dumnezeu l-ar fi scăpat totuși de sabia ucigătoare a lui Rod. Ce s-ar fi putut întâmpla? Desigur, puterea lui Dumnezeu l-ar fi putut salva, dar n-ar mai fi intervenit. Dumnezeu nu-și calcă cuvântul. Dumnezeu s-a angajat să-l păzească pe prunc, s-a angajat să-l păzească pe Iosif cu condiția ca Iosif să asculte de porunca lui Dumnezeu. Așa a hotărât el să-l protejeze pe prunc pe drumul către Egipt și nu rămânând în Iudeea. Iar Iosif trebuia să asculte de porunca lui Dumnezeu. Dacă neprihănitul Lot, să vorbim acum despre el, s-ar fi bizuit pe puterea și ajutorul lui Dumnezeu și n-ar fi ieșit din Sodoma atunci când îngerii au spus limpede să plece, hotărât lucru, ar fi pierit în Sodoma. Dumnezeu a hotărât să-l scape pe Lot, dar nu în Sodoma, ci afară. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie împlinit tocmai cu cea mai mare grabă căci neînplinirea lui costă viața. Sunt împrejurări când nici Dumnezeu nu-ți spune rămâi pe loc și te voi păzi. Dacă El spune pleacă, tu trebuie să pleci numai decât. Dacă rămâi, rămâi pe propria ta răspundere. El nu va interveni. Când voia lui Dumnezeu este într-un fel, El nu-ți face pe placul voi tale oricât de credincios ai fi, el nu te ajută în locul din care ți-a spus odată să pleci. Când izraeliții au plecat la război fără aprobarea lui Dumnezeu, au fost biruiți, cu toate că nădăjduiau în puterea lui Dumnezeu, care nu-i va lăsa în mâinile vrăjmașilor. Dacă Dumnezeu ne spune, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, 2 Corinteni 17, iar noi rămânem mai departe în lume, rămânem pe propria noastră răspundere. Căci Harul Lui nu ne va mântui, vom pieri amestecați cu păcatele lumii. Ascultarea cu promptitudine de cuvântul Lui Dumnezeu este izvorul vieții noastre duhovnicești, este chezășia biruinței noastre, este pricina bucuriei și desăvârșirii noastre. Ce exemplu de desăvârșit de ascultare avem în Iosif, bărbatul Mariei? El n-a pus la îndoială porunca lui Dumnezeu, cu toate că îngerul i s-a arătat în vis. neprihenirea lui i-a dat garanția că nu poate fi o înșelare, ci cuvântul lui Dumnezeu cel viu. O astfel de încredere în călăuzire primim numai atunci când ne înnoim mintea prin Duhul Sfânt, ca să putem deosebi binevoia lui Dumnezeu, Roman 12,2, atunci când ne-am deprins judecata prin întrebuințare să deosebească binele de rău, cum scrie la Evrei 5 cu 14. Ce seamănă omul aceea cu lege? ce zice, dragul meu ascultător, dacă venind la mine acasă într-o vizită, dimineața mă găsești în grădină, plângând și rugând mă în jurul unui strad de castraveți și, în timp ce te apropii de mine, afli foarte mirat Că eu mă rog cu foc lui Dumnezeu și vărs lacrimi să culeg pepeni de acolo. Ai să mă întreb ce ai semănat aici și eu am să spun castraveți. Și ce vrei să culegi acum, pepeni? Ai să-mi explici că nu se poate. Dumnezeu a stabilit o lege că omul să culeagă ceea ce a semănat. La care eu a zice dar ce, nu crezi în puterea lui Dumnezeu? Și ai să-mi răspunzi, da, sigur, cred în puterea lui Dumnezeu și el poate să facă astfel de lucruri, dar dacă el a stabilit legea Că tu se castraveți, castraveți trebuie să culegi, niciodată nu o să-l determini să-și o schimbe de dragul tău. Vedeți, așa stau lucrurile, mai ales pe teren spiritual. Dacă noi se ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu așa cum ni l-a lăsat el scris, inspirat prin cuvântul lui, hotărât lucru că vom culege roadele ascultării și anume viața veșnică, dar dacă noi ne grăbim să ascultăm de datin și obiceiuri, de tradiții, de ritualuri ale oamenilor sau chiar ale unui cult creștin care se numește protestant, fără însă a controla dacă acestea sunt legile Scripturii, să nu ne așteptăm niciodată ca la urmă să culegem roadele ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne temem așadar a ne lăsa cu totul în voia lui Dumnezeu. Să nu ne temem de împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, Chiar dacă El ne strică anumite planuri și concepții de ale noastre. Planurile și concepțiile noastre, nearmonizate cu voia Lui Dumnezeu, sunt nenorocirea și pieirea noastră. În timp ce ascultarea de Dumnezeu este viața și fericirea noastră acum și în veșnicie. Iubiți ascultători, la versetul următor, la versetul 15 din Matei, capitolul 2, citim că acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice Am chemat pe fiul meu din Egipt Iată o nouă dovadă de ascultare desăvârșită din partea lui Iosif cu privire la porunca dată de Dumnezeu prin îngerul său în vis Numai atâta a rămas Domnul Isus în Egipt cât a fost nevoie ce întăritor este cuvântul Evangheliei care spune Acolo a rămas până la. Dragii mei, oriunde vom merge, în orice situație ne-am afla, să rămânem acolo numai până la. Deci, nu tot timpul, ci numai până la ceasul hotărât de a tot puternicul Dumnezeu care ne iubește cu doioșie. Cât de liniștiți ar trebui să fim noi, care ne-am pus încrederea în mâinile puternice ale celui care ține universul întreg și care dirijează totul cu desăvârșită grijă și dragoste. Credința te umple de siguranță chiar și în cele mai întunecoase voi și îți dă pace și pe cele mai furtunoase culmii. Dacă Dumnezeu îngăduie să mergem în Egiptul dogoritor al încercărilor, aceasta este numai până o vreme, numai până când irodul Satan, adică, adică firea noastră veche din noi, a murit. Cei ce poartă pe Domnul Isus în ei, Efesen 3:17, de multe ori trebuie să călătorească singuri prin opțiile suferințelor, în Egiptul durerilor, departe de Canaanul părtășiei frățești. Dar să nu uităm, numai până la, numai pentru o vreme. Dacă pășim cu bucurie prin locurile pustii, vom avea parte din plin de bucuria veșnică a împărăției luminii și a bogățiilor harului lui Dumnezeu. El nu ne ține în țara robiei decât atât cât este nevoie și apoi ne cheamă. Domnul Isus a fost chemat din Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt, citim la Osea 11 cu 1. Dacă vrem să ne ne nechemați, să vârșim cel mai mare rău Atât pentru propria noastră persoană Cât și pentru lucrarea lui Dumnezeu Îngerul care ne călăuzește în Egipt Tot el ne va călăuzi și înapoi în Canaan Timpul nostru se află în mâinile Domnului Așteptarea răbdătoare și plină de bucurie și încredere În făgăduințele Domnului Va fi încununată de albele flori ale răsplătirii Lui binecuvântată fie purtarea de grijă a Domnului, binecuvântată fie dragostea lui doioasă, binecuvântat fie numele Său în veci de veci. Amin. În versetul următor la versetul 16 din Matei 2 aflăm că Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, S-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos, care era un Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase în tocmai de la magi. De unde să fi știut bieții magi, vorbim acum despre magi, că o informație atât de obișnuită pe care au dat-o va avea urmări atât de fatale? Dacă spuneau că acum i-au văzut steaua, Mureau copii mai puțin. Când e vorba despre irozi, cel mai bun lucru e să vorbești cât mai puțin. Păziți-vă de oameni, spune cuvântul. Irod, prin de mânie din pricină că fusese înșela de magi, ia o hotărâre groaznică: uciderea pruncilor. Mânia, spune Sfântul Grigorie, teologul, este cel mai primejdios sfătuitor. Toate hotărârile luate la mânie duc la dezastru și la urmări ce nu mai pot fi îndreptate niciodată. Într-un fel sau altul, mânia duce la ucidere, ucide dragostea, ucide buna înțelegere dintre două suflete, ucide rațiunea, mânia ucide credința, ucide rugăciunea, ucide tot ce-i bine și dă viață la tot ce este rău. Așa au stat lucrurile și cu Irod. El a luat hotărâri la mânie și faptele izvorâte din această stare nu au mai putut fi îndreptate niciodată. Cum să mai îndrepti o ucidere? Cum să mai redai viața celui ce ai luat-o? Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau, scrie la versetul 18 la care vom ajunge în curând cu voia Domnului. Nici o mângâiere nu poate liniști durerea celui ce și-a pierdut iubitul inimii. Nici o mângâiere nu mai poate da viața luată de mâna cuiva. Irod a ucis toți pruncii de parte bărbătească. Vai, ce chip fidel al diavolului este Irod! Despre diavolul se spune, diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare. El a început să urmărească femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Acesta este un text din Apocalipsa 12. Diavolul este mânios, Irod este mânios și unul și altul urmăreau pruncul Isus, pruncul de parte bărbătească, adică adevărul. În înțeles duhovnicesc, cei născuți în Betleem, adică în casa pâinii vieții, în Domnul Isus, toți sunt de parte bărbătească din adevăr și toți sunt urmăriți de Irodul diavol pentru a fi omorâți. Odinioară faraon urmărea pe toți copiii de parte bărbătească a izraeliților pentru a-i ucide și astfel să poată stârpi poporul ales de Dumnezeu. Ne aducem aminte, aceasta este anunțată în exodul 1. Partea bărbătească este cea care dă viață și duhovnicește, vorbind, numai cei născuți din adevăr, din Domnul Iisus, pot da viață și astfel poporul să se înmulțească. Iată motivul pentru care îi urmărește diavolul. Mâniosul totdeauna se aseamănă cu diavolul și totdeauna urmărește uciderea adevărului și a dragostei. Mânia este arma cea mai eficace pe care diavolul caută să o pune în mâna omului. Cu ea face el cele mai multe victime. Când vine mânia, să ne gândim la erod și la diavolul. Să ne gândim că mânia nu are alt scop decât uciderea pruncului de parte bărbătească din noi, în primul rând, și apoi din alții. Domnul Isus nu poate locui într-o inimă mânioasă. Mânia este gazul otrăvitor al deavolului care izgonește adevărul din inimă. Furtuna mâniei de cele mai multe ori scufundă corabia vieții noastre duhovnicești în marea fără de legilor. Domnul Isus, însă, dacă venim la el fără întârziere și îl chemăm în ajutor, potolește furtuna. Oricât de mânioși și de furios ar fi Irod diavolul, dacă ne încredem în marele voievod Mihail, Domnul Isus, biruința va fi de partea noastră, cum spune poetul. Mânia în oamenii cei buni se naște moartă, se topește. În înțelepți un ceas trăiește, în semidocți trăiește luni. Un an proști cei din groată, iar în mișei viața toată. Cine și-a predat în întregime viața în mâinile Domnului Iisus, devine bun ca el și mânia în oamenii cei buni, chiar dacă vine, se topește repede, ca să nu apună soarele peste ea. Soarele neprihănirii o topește. Citim acum versetele 17 și 18 din Matei, capitolul 2 împreună. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice Un țipăt s-a auzit în rama, plângere și bocet mult. Rahela își gelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Rahela nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau copiii. Ce folos au mângâierile când ceea ce ai pierdut nu mai poți găsi? Nu mângâieri voia Rahela... Ci copii. Sunt lucruri pe care dacă le pierzi, nu-ți ajută la nimic mângâierile. Ce-ți folosesc mângâierile după ce ți-ai pierdut sănătatea, ori libertatea, ori tinerețea, ori timpul, ori chiar viața? Ce-ți folosesc mângâierile dacă-ți pierzi mântuirea? Noi nu vrem mângâieri, ci realități. Privind partea istorică acestei întâmplări groaznice, îl vedem pe crudul Irod scăldându-se în sângele miilor de prunci nevinovați. Ca să-și mențină el domnia lui nedreaptă, a jertuit viața acestor ființe plăpânde. A călcat cu picioarele lui grosolane gingașele floricele care-și căutau dreptul la viață sub soarele lui Dumnezeu. Privind partea duhovnicească, latura duhovnicească acestei întâmplări, îl vedem pe Irodul din noi, firea noastră cea veche, care caută să-și mențină domnia prin sacrificiul a tot ce e curat și sfânt, a tot ceea ce este Dumnezeesc în noi, semănat de Duhul Sfânt. Orice pierdere duhovnicească este un prilej de zbucium și de plâns, pentru că ceea ce s-a pierdut nu se mai poate întoarce. Cine-și mai poate întoarce timpul pe care l-a pierdut în păcat? Chiar dacă Dumnezeu ne-a iertat tot trecutul nostru păcătos, pentru noi îl socotim tot pagubă și ne doare că nu l-am putut trăi la vremea aceea spre slava lui Dumnezeu. Un țipăt s-a auzit în rama. Rama înseamnă înălțime sau ridicătură. Ori de câte ori se întâmplă vreo îngânfare în sufletul nostru, ori de câte ori firea noastră veche, Irodul, ucide câte un prunc, adică o virtute sfântă în noi, în înălțimea noastră duhovnicească, atunci se aude acolo un țipăt. Să veghem cu grijă, dragii mei, ca tot ceea ce este firesc în noi să nu ne producă durări duhovnicești, pagube pe care nu le mai putem recupera. În versetul 19 din Matei 2, Ni se face cunoscut că, după ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt. Cât de ușurată se simte lumea după moartea anormitor oameni! Istoria e plină de exemple în această privință. Așa a fost și cu moartea lui Irod. Și oamenii, și îngerii, și pământul, și cerul au simțit o ușurare. Irod... Acest tip al diavolului, al păcatului și al eului nostru vechi, a căutat să împiedice lucrarea de mântuire a adevărului pe care Domnul Isus urma să o făptuiască. Dar toată truda depusă de mintea și inima lui blestemată n-a putut zădărnici planul dragostei lui Dumnezeu. La vremea hotărâtă, el a fost dat la o parte ca unimica din drumul adevărului. Să înveți din exemplele istoriei toți aceia care urmăresc nimicirea lucrării lui Dumnezeu. Vine o vreme când vor fi dați la o parte cu mare zgomot și cu mare rușine. Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Dar și pe plan individual se întâmplă lucrurile cam la fel. Atâta vreme cât dăinuiește în noi firea păcatului ca stăpână peste moștenirea lui Dumnezeu, atâta vreme cât eu, firii vechi stă pe tron în inima noastră, atâta vreme cât găsim plăcere în duhul lumii, în lucrurile din lume, până atunci, să știți, nu ni se arată îngerul Domnului, până atunci nu se întoarce pruncul adevărului în noi, până atunci lumina binecuvântată a tainelor lui Dumnezeu nu ne stăpânește, îndată ce moare Irod, se arată și îngerul Domnului, îndată ce firea păcatului nu mai stă pe tronul inimii, se întoarce Hristos. Îndată ce pleacă ura, vine dragostea. Irod cu Iisus nu pot sta în același loc. Lumina cu întunericul nu pot face casă împreună. Sfințenia și păcatul nu pot trage la același jug. Duhul lui Dumnezeu și cu Duhul Lumii nu se pot împăca. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată. După ce părăsim gândurile și planurile noastre, înțelegem gândul și planul lui Dumnezeu. După ce moare tot ce ține de firea veche și de Duhul lumesc, vine în noi tot ceea ce este din Dumnezeu și din cerul lui cel Sfânt. Amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem programul 010 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca Dumnezeu și cu toate ale Lui să coboare în inimile noastre, după ce mai întâi noi ne-am făcut datoria și ne-am lepădat de tot ceea ce este al nostru. Harul și binecuvântarea Lui să ne umple și să rămână cu noi pentru toată veșnicia. Amin.